Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala rasoola muhammad wa ala alihi wassahbihi wassallam taslimen kethira Allahum jalla wa ala falandarujme bëtëm pëtë indi më dhe faal e kërkojme labdaqat bëkimet allahu të shafshmi muhammadin sallallahu alaihi wassallam i faminit i shokat dhe të gjitha qi dikën rughë natyurë dhe dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë d në gjëratën të në pasë në vazhët së bahut dhe të të vazhërim të utje me ledzimin e hadithave të Muhammedit s.a.w. të zati ka përmledh iman Bukhari u rrëkhimu Allah në libën e ti në adabu l-mufrat Këmë për me në drimë tani haditha të zatë klasim për raspekt në dhe i prindrëve pas taj për raspekt në i nonës në dhe i babës dhe disa mënyra praktike si duhet të realizohet dhe si duhet të manifestohet kjo respekt. Nduke u kujdesur për mënyrën e të foljurit dhe raportin dhe gjushmërin e tjera që i kemë përnë të kaluarën. Dhe kemi thënë së ato imet në disa forma praktike që të regojnë që si manifestohet respekti, përndyshe respekti e shumë e gjonë, ka shumë forma praktike njët një përdeshme pasi Bukhario Rahimullah ka përmendur hadithet që flasin për vlerën e rëspejt në e përndërve, hadithet që flasin për obliguashmërin e rëspejt në e përndërve, ta është ka lene të kondërëtën, ku kapitull e radhës është, në më nënë, fletë për nësë uh, rëspejt në e përndërve. Qëfar tërë timi kanë fi, nëse dikush nuk i zbatën këto odhzime që i kemë folirë më tani. Në kem më rëndësi, ka vlerë, ka është problemë, në regullë. E dikush nuk i përfilë to, nuk i respektam për në të ti. Sa mund tjetë tashë pesha e veprës e ti? Qëfar shkelje vënë? Ashtë shkelje dhe mund që mund të prejk nivellën e gjirave të papëlqyra, të urejtura, të ndaluara, rrepsisht të ndaluara, e kështë të mëratë. Dhe për këtë Bukhariu Rahimullah ka përmendur hadith në Bubekërës radiallahu ta'ala anëm, që li thot se Peygamberi sallallahu a sallam njëdit ju ka thon shokve ti Ela unëbi u kumbi akbaril kebair a dëshreni t'ju informoj për mëkatet më të mëdhaja mën ka qenë duke në jetë me shokve ti ju ka thon a dëshreni t'ju informoj për mëkatet më të mëdhaja shokve ti ka thon Bela ja Rasulallah gjithë sëse ju i dërguar e lad atër ka thonë Peygamberi a.sallatu a sallam al-ishraqu billah oqukul validein nga mëkat më thellëja më është me vullout shokë na durim e dyta mos respekt ndaj përndërve dhe kaqjen i ulur në formë të pështetur kaqjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kur ka ardhur radha me tregut të, të tretën është drejtu mirë edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ala wa qulu zur ala wa qulu zur On e të rejta ka qenë dëshmija e rajshma. E ka përsi qaqtepër, të transmitu si sa so, që këna thonë të kishme herës të peganberi sënë Allahu alësëm. Jo me herësht në kuptim të sa so, që të proj, po në udhim së të peganberi sëmë so, se, dhe onë qaqtë shpesh e, për, e përmen ke, sa so, që në të kuptim në kuptu me kishme frikës e i polodhët. So, Kjo është aditë që e ka përmen të me thonë Bukhariu në vijem të... E, kapitëve që flasim për respekt ndaj prinderve. Ka thonë pejgamberi s.a.s. a dhe shrenë të të regoj për mëkatën më të mundaja. Kjo formë e komunikimit e pejgamberit Alehi s.a.s. me shokët ti është e njohër. Dhe qëllimë më këtë është që ta merë vëmendrin e njerëzve. Nga sektumë simë që pëthuhën ka nëjë për vëmendje kanë nevoj për koncentrim, kanë nevoj për këptim drejtë. Par edhe me hytë drejtë në temë, ka mështë ndikush ortoforme dikon, ka mështë ndikush t'i kam me dikon. Andë pegamberi Alehi Sratu Osam ka përrur format të tila që merë vëmendjen. A dëmë me të regu, po, nën kjo është vëmendje, është një falajst njëra që merë vëmendjen, por edhe merë konfirimin një njërit. Jo që shtjelimi i kët do më thonë ka qenë realisht i kushzuar me konfirmim, se për i gametëm jo këshmësu, e konfirmimet asë i konfirmun. Mirë po, ka qenë një loj mënyre që thash me marrë vëmendin e para, edhe dyta, një loj, do më thonë, tërgimit e respektit për bashkëbisedusin. Do nga, do me tregu di qka po du, anë që po tregu i pra. Do nga, me, me, me marrë edhe vëmendin e ti, por edhe me marrë interesimin edhe konfirmim e ti. Dhe kjo është me do rritë një elegansë, E pejgamberi sonë komunikoi me njerëzit. Një mësim i rëndësishëm se si duhet të komunikojë dhe si duhet të më mësojë njerëzit vazhdimisht. Dhe padyshim se kur pejgamberi s.a.s.u.m ka thonë a do të mësoj diçka? Për këtë saojë ka qenë, me drejtësi edhe ajo ka qenë shumë, po them kështu kushtimisht shumë elegante, shumë përgjigje, don inkurajuese që me të vërtetë më u thon atë sjka, vetë jo ke paradajmëru. A do më tregu, nuk ka thon ane. Përshëm. Përshëm, ane të zhdushtë. Përshëm. Jo, jo, gjithsesi, po. Na të kuptojmë bela e bjen mos lepa na kalzo. Gjithsesi ka dhënë. Se jam shumë të interesuar për kët. Ase kur bëhet jo për mëkatet, por edhe për shpërbimet, sikurse kemi thek në takimet e kaluara, sahabët e pejgament nuk ka qenë më të vërtet në nivelin më të lartë të interesimit edhe të koncentrimit. Ngase të rrozur Njëtë në përdeshme, për shumë, mi thonë njerëzve a dënë një të regu për në një rëzikë që njerëzit shumë i kërsnën. Ma di e ma, ma ollë se kaqë, mi thonë, e, për në një informatë një njëri, për shumë, a dënë një të regu filoni, që i kallon filoni, të fënë. Që s'ka dhe mënive, po vëlla, njerë interesën që s'ka dhe mëtapër. Shpej interesim për të punuçi fora, nuk ka ndërmëto. Fora nuk prodhoin kurfar efekti praktik pozitiv fora. Dhe ka interesim. Nëse kur bie fjala për gjatë madhore, të rëndësishme, a din çka gjyna? A din çka është e keqe? A din çka puna më e mirë për shembull? Fillon interesime që ti, domon, jo ndoshta në mon, nivelin e punës që përmenda më herët. Kjo është fatkeçi aftë. Prandaj edhe kur dhëndy kush më thon, a do më treguaj çajta ju vë vallosh shumë më të rësa nëmë nëse e dim se nga odzimet e fesë është se ahe që ka thonë pegamërësëmë min husni islami lëmërri tërku malajani nga treguasit e kuptimit të drejtë e, drejt e fesë të islamit të mirë që i ka njëri është me e lonë atë që me e braktisë atë që nuk i përketë shumë përketë mu që kamë më të rësa në muë A do më të kado sot por që jep filoni për fucu. Jo, valla më s'mkalzo. Sa s'pam. Kur s'me sh, ç'at ndërron ti sa ka blerë kpusën atë. Nëse kimë bler 3 ditë të fucsa, e lib ku është malir, okë, s't'dvijn. Ose kimë bler për shembull diçka caktum, e t'dvijn mos është malir se ti ke xhçmim. Këtë përkët se ka të bëj me çmimin ton. Mos kimë blë, as kimë shit. Ç'ka të ndërson sot ka bler filoni kërën, ose ka bler filoni telefonin, ose ka ç'ka të ndërson do. Zdo edhe. A dhe me t'kallzu, a full filonin me filonin? Jo, s'po m'interesant. N'koptim të saj që jenë t'huj si nja, asu një pajtaj, asu një më bëjë kërgjesh, që a kemë kallu që a kanë pas me zveti për shumë. A se shumë shumë më betje ja, që një është kanë qefpo, vëlla, kallë zemë. Ma di edhe heq pëj vetët, më zdinë helbet. Vetë vetë, vet në. Ja, po. Që ka atë interesant t'jë afo? Që e që ka të me t çishmuna fal mëkatet, çishmë shtu ibadetën, çishmë shtu imanin, me çtu punë të mira, më largu nga punë të këqija që to janë interesojnë. Kto janë temat tona. Ndaj pejgamberi ishte kaqsuq të, të intereson për tema madhore, për tema që kanë, bëj më katën, kanë bëj me, me të bëjnë me mëkatin, kanë të bëjnë me punë të këqija, me ato që ka Allah është i kënaqur, me ato që ka Allah nuk është i kënaqur e kështu me radhë. Dhe momenti kur është shfaq shmundësia për njohuri të këtyjva, sahabët kanë qenë në kulmin e interesimit. Po, bella, kënë gjuhë nëramë i këpërja, bella është dëmonë pohimi maj fëqishëmi mund shumë gjuhësora, pëtënë. Gjensësi, gjensësi. Pasë një mdyshe, pasë një rezirë, pasë një hezitim, pasë një hamendje, në tërgaj e Rasullë Allah. A tërgaj ka thonë pegamëshëm, el ishraku billah. Pa dëshimëse, nga mëkat më të mënojë është, me i bëho Allah të shirkë. Me i bëho Allah të shirkë. Qëka është me Mi për Allahot, shërk në adhurim. Dhe më thonë, dhe qka që i takon Allahot gjelle gjelalu hu, e nuk i takon asë kujtë pos Allahot, mi adhonë dhe di kujtë pos Allahot. Që kjo shërkë? Nën ka, ka adhurime, ka fjallë, ka vepra, ka bindje të sëktuara, që nuk i takojnë, ti dhurohen, ti kushtohen, asë kujtë pos Allahot gjelle val, asë kujtë dhe në më meni kënëri ju, në këtë të drejtë eksluzive që ka vetëm Allahu Gjellahu Ala, ja shërë qërën edhe dikën tjetër, të të ka bojë gjënalë matë madhë. Nuk ka gjënalë matë madhë. Nga se Allahu Gjellahu e ka kryuan, Allahu Gjellahu hu kujdesit aje fornizan, e pasaj kërë shkanë e ndonë këtë hakë që e ka Allahu Azzurë, me dikën që është ingëshmë si njëri, nga se s'ka, s'ku është ingëshmë e Allahu Gjellahu. Pasaj ka thonë pejgamber zë masë shirkut, kush? O kukë u luali dhejnë, masë rëspegne përndërve. O kukë në gjënërabe, në kuptimin gjusurë, fjolla o kukë, dhe më honë, ka kuptimin e një lej shkëputje, e një lej prerje, e një lej ndër prerje, përndaj, masë rëspegti, fetërështë, Nun kupton një lloj ndërprerje. O çka i ndërprerje? Duhet më duhet më funksionoj gjithmonë lidhja e fëmijës me prindin e tij. Lidhja nga e cila çarkullon respekti, ç'kimë thonë fjala e mirë, kujdesi material, kujdesi emocional apo kujdes si shëndetësuar, këçka ka nevojë më kujdes. Madje me shumë më u pëlqeu gjithë ato dëshë që i kanë që nuk binë në kundërshtim me fenë e Zotit xhallahu. Kjo është një lloj qarkullimi, qarkullon. U mëni kurte ndërprerin këto ke bu mos respektave. Etash këndëshpërin mund të jetë në gjëra më dhore, që është tash niveli më i ulët i mos respektit apo gjëra dytësore e kështu me radhë. Prandaj edhe mos respekti është në niveli nivele Ashtu sikur se edhe respekti është nivellë e nivellëve. Por në tërsi, pa ju në detajet e kategorizimeve dhe nivellëve. Në përgjësi, të më thonë, mos respekti qenë nga më katët më të mdoja. Për ndaj, mos me respektu prindin, nuk qenë ka vej për, për shambu, nuk ka mirë o borë, nuk ka mirë. Ja, në jashtu të shtutë, nga bimështë. Nuk thutë nuk ka mirë. Por thutë është nga më katët më të mdoja. Disësofën e ka përmanë Wa abudullaha Wa la tushriku bihi shejja Wa bilwalidejni ihsana A dhurane vetëm Allahun e madnuar Mos i bëni i shok në a dhurim Ndhe i prindrë rësullu një mirë E ka Afruë Allahu gjallë e wala hakun e ti me hakun e Prindit Nga se Allahu është kriwësi Ndërsohë prindje është prindje është shka kujë i existencës, si këmi të sejkë. Mëndaj, nëmenjë me më Allahun, askur s'krasut, po ti që i existan, tash, që zëmë begatite, knacite, jetën tonë, e stutje, kush realisht e ka mundë su këtë, Allahu Gjallahuara, pëse, pësa e të ka kriju? Mirë, e kë krimë, për, për mes, për mes, ku i të ka shku, për mes, prindje tanë. Kë rritje, dhe kë arritje, Për më skuajtës së realizu, për mës, prindve. Prandaj, Masi Allahu Xhela ualla njeriu nuk i ka kujt bash më shumë se sa prindve të jaftë. Nuk i ka kujt bash më shumë se prindve të tij. Prandaj edhe shkellia e këtij haku konsiderohet nga mëkatet më të mëdha jaftë. Me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë domthon pak më i mbështetur kur ka fol e pastaj kur ka të ketë ka thonë elau qawlu zur E tretë nga më katërmënduaja është dëshmia rrajshme. Do të thonë ajo që dëshmi ajo fjalë që i falsifikon gjërat, zurr origjinale që është fals në kohën origjinal, në kohën ashtu punova. Për këtë arsye njerëzit me dëshmi të rrajshme u zhurpoin prondat njerëzve. Me dëshmi të rrajshme mohojnë të drejtën e dikujt mbi një pronë të caktuar. Kjo gjë na i madhësht. Më katërmënduaja dëshmia rrajshme ndësmorrësh. A pa filon i ku ke pola e poshtë, sa ka pa, po, rën. Dëshmon rënshëm, thonë. Ose, për shkak të të jolla së poshtë, andaj të vëzë në Islam dëshmia është është veprim shumë, shumë i shtrejt. Ësht i shajnt, është e rëndësishme me dëshmën e njëri. Edhe me dëshmë drejt kur kërkuat Por edhe me pas kujdes, mësme dëshmu raj shumë nga se shumë nga mëkatë më të mëja. Dhe dëshmija raj shme ka format shumë ta, të lejtë lejshme. Mi pa, besë që është e qarë më kullu që ka dëshmija raj shme. Njerështë përsham mund të këndë një lejtë mës pëjtimi, ta qatu i keshë qështu i ka thonë, si ka thonë qështu i ka thonë, për me mojtë anë ndikujt, me mojtë krahë ndikujtë, për një dhe të e forma të të tjera të dëshmisë, rraishme që thash, të tërsojnë dëvërtetën, të tërsojnë pronën, të tërsojnë gjykimin, e forma të tjera, të gjitha këtu janë, nga mëka të mëlaja. Besimtarit me konë të dëshmitari drejtë, dëshmitari drejtë, që kështu të konë, ose, thotë nuk di, para të pjetë që se ka pa, se ka kuptu, para që e dinë se ka pa, duhet me dëshmu, nga se në të shambi bazë të dëshmisë të ti, Zbulën fakte caktura që mund ndikojmë në gjykim, mund ndikojmë në pajtim, mund ndikojmë shumë sana. Andaj më rëndësi njeriu me qon i kujdesshëm se çysh po e dëshmon rastin e caktuar. Apo si po i jap dëshminë e tij, Allah na ruaj me qonë dëshmërrëshme, ku sot fatkeçisht ka raste shumë të rëndë, ku njerëz vijnë konflikt, kanë të vrasja mes njerëzve. Fatkeçisht, si pasojë, dëshmëria të rëshme, dëshmërrëshëm. Në familje për shembull, Açarimët raportet mes vllazërve, mes miqshve, pse? Pse ka dashmurrashim. Mund ndeshmurrashim gruaja për burrin e saj. E mos e raport me miqësi, çka thotë valla po mban. A s'e bën çka është për ban. shkak të dashmurrashim. Ose burrat format shumë të shumë të ndryshme që acarojnë porta, bëjnë probleme. Prandaj është nga më katët matë, matë më më të mëdha ja po. Ndërsa pasoi pasoi për të Buhariun e Ismullah, me çë përmani se nga më katët më të mëdha është mas respekt në e përndrëve. Mirë. A ka në një formë praktike si mund të manifestojtë kjo mas respekt? Po, ka shumë forma. Bukhario Rahim Allah ka përzedhë që në dhijem të përmenë hadithin që fletë për një formë të një mas respekt i me të vërtetë uh, shumë shum banal, tolt, që nuk du njeri më ranë këtë nivel. Aftë. Ka thonë, kapitulli që fletë për, do me thonë, uh, La'an Allahu men lahna valideh mallkimi i allahut es mbi ata qe i mallkon print e ti nga forma me te qitie mos respekt es mallkimi i prinderve tash me than ebu tufeili radiallahu rahimuhullah se e kan pyet aliun radiallahu taala anhu nje as te ka nje ofr maliun ma ali ibn e talib nga shoku të afërt edhe edhe edhe edhe të afërmit të pejgamberit sa do të them shumë aspekte edhe në domthon familje edhe në miqësi edhe në shoqëni shumë tëra ka qenë i afërt nga më të afërmit çika pos pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka thutë dikush për tyne hal hasakumun nabiu sallallahu alaihi wasallam be shein a ndodh që ju ka veçu pejgamberi alayhi salatu juu me diçka që nuk i ka bëqu të tjerët, dhe më thonë, ti e ku njëri afrët i pegametër e samë, i familje ti, i ehlibejti ti, i familje angushtë ti, ke pas raport dhe qanë me ta. A, ka mundësi që pegametëm ju ka mësu dhe i më shka juve, ju ka këtu dhe i shka juve që si ka këtu tjerëve, në mësem, në shpikim dhe i shka, dhe qanë, si familje. Ka thonë në ali, Aliu radiallahu ta'ala anhu, Ma Khasana Rasulullahi sallallahu sallam bejshein, lemjehust se në nase bihi. Ja, nuk nga ka vequn me diçka pejgemerë sam, dveçant e që njesë nuk e din. Ndë nuk ka një mësim special për neve. Ndë që ka më thonë qërë, që kjo është sevap, vequn e për ju ka dëzëj. Me si ka dëzëni këtë, këtë, këtë puna. Ja, feja s'ka familje. Rruga për zendërës hapë për të gjithë, nuk nga ka mësë për kushë. Ka thonë pasë alihua at çe po e shehnen e kët, domthonë mbi shkim kët shpat. Domthonë kës ka çinë veçant. Po Aliut thot kë ma ka dhunë një më të veçantë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe e kom regjistrua në mbajtjen e shpatos temë. Do të thotë shpata nuk ka më specialiu, por shkak dom pteja që kanë pasë përdorimi shpatë ka kanë qenë atku më i shpeshtë. E Aliu radhiyallahu anhu në shpatë e ka, ka regjistruar një. Domthonë Këshil që e ka e pegamberi sallallahu sallam. Pastaj e kanë zinë e letër, që ka qenë të shpoata, mërana, e nështë në ka qenë e shkuar, La'na Allahu men dhebëha li gajri Allah, La'na Allahu men sërëka men arë l-ard, La'na Allahu men la'na walidehi, La'na Allahu men awa muhdithan. Këta këtër persona i ka malku Allahu azo gjell. Qëka i bëjnë malkim, la'na, la'na të mëkon. Qëka i bëjnë malkim? Malkim i bian, lërgim nga rahmeti Allahot Ku do që të shirin në Koran, në hadithet, pe gëmë e rësëm Allahu i ka malkuar, i bian, i ka përjashtuar nga rahmeti vetë Par mëndoni, sa është rahmeti Allahot e gjonë Uësë i atë kulleshej, uë rahmeti, uësë i atë kulleshej Allahu thot, mshira i me ka përfi gjithë shka Këta njerës nuk i kanë zonë në rahmeti Allahot e zë gjellë Qa që kanë bu më katë madhë, qa që kanë bu më katë kjaq Sa so që janë Në s'ka ma keqë, ma keqë se qëka s'ka, njënë mund më bu gjinohë e caktuar pa është në rrahmetallat zirë në vana. Ama kadu kadu njini, realisht, ka dë më ka dhe që njëri, realisht përjashtot në nga rrahmetallat a zëgjerë. Që ta i thujnë, shëjtoni la'në tullahi alej, shëjtoni i malkimi dhe që më të pse, aja është la'në përrahmetallat a zëgjerë, aja s'ka hi sa asë një tëruhë në rrahmetallat a zëgjerë. e ka përën 4 qëra përën. Para kësajtë në vëzër, vëzër, vëzër e dhe... që një komendisht kurët në këtë pyqje. Ali ju qartë e ka thonë, nuk në ka vequnë me kërgjë pejgamberi së sëndëm. Përëndaj, ka disa fraksione, sikur se përshembul janë shetet, që pretendojnë se, Ali ju ka poshë dhije, që e ka mësu ati Allahu direkt. Parëmëndoni. Të më thonë, Një dije që e ka mësua Allahu Aliut direkt jo përmes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është më. Aliu ke që ka ditë këtë diçka përmes Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ai ka qenë pejgamberi e kuj ka qenë të pasuaj pejgamberit. Po asaj, edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka bëjuar këtë. Sekonda Aliut radiullahu anhu qore, më së meshi tipot lofën. Si ka thonë këtu ndonjëherë, dije që ti je më së meshi. Si ka thonë këto? S'kalon tryshikimtar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në në pozit, skalon. Por, dhe primet e pejgamberit, sëllatë o sëllam, sëllët e ti kanë qenë të qarta se kush duhet të marrë pas të tje? Kush duhet të marrë pas tje? Ka qenë pejgamberit, sëllatë o sëllam, në shumë situata, kritike, dhe fshtira, kush ka qenë me të? Ebu Bekri. Ebu Bekri me të ka qenë në hijgjërat, Ebu Bekri ka qenë me të në shpjell. Pastaj, Për pegamberi s.a.ll. Momentet e vdekes kërë ka qenë fështir i smut, i lath, këne ka qenë imam. E bu Bekrin, ka qenë ashe qare, të trajse, këjë vazhdo në tutja, së atër imam sudanë gjithë kush, njerë që i ka primë së imam, ka qenë imam me pletë ku primë, në shumë aspekte ka qenë imam, u dhejtë, ndaj, Ja shajc aq toçi përgjithësisht ka lëduka apo bakre. Edhe alama çarta ka, nuk është këtë më yon. Mi po ska pas veçan diçka për aliun. Nuk ka, nuk ka fund ton diçka që kërkosh të mësh njëun e den çet japun. S'ka as top. Ku e ka marrë ai dija? Un shaftën gajbin kërkosh të japun. Aja që thuhet dije e shnohsh, e vërtet duhet të mëkonë regjistruar. Duhet mëkonë për cilën, duhet mëkonë të transmetuam. Mund të thosh prej kujt e ka marrë? Ma nuk djetë kush pe kujt e ka marrë, kush pe kujt e ka ngurë, kush e ka rizurë. Sa është fejaja? Asë është dhja. Aja e feja më shëftë, që se din kur kush pos njoni, pi njoni ta përë. Së në dohëta e më? Sa është feja? Feja është që ka që? Bukhari ju. I ka më një, hadithet, këpse ka honë filoni, këpë i filoni, këpë i filoni, këpë i filoni, këpë. Dihë njerës e qartë. Feja me njerës pa njërës Filoni çukam zgjifë një kafë ndihmë ta ndovkë e bufiloni. Po kush e ke vëllai? Kush e njeq etjera? Ku pik ka ardh ky ja? Që aty në YouTube e gjet apo nuk ka YouTube vëllai besueshme. Telefonin sat kush dëna çet nikam mirë për para edhe flet. T'ka zon këtë apo është i besueshëm atë din kush ky? O godjak, çaukja. Daj kujdes vem pikë ku të marr Allah. Fiana, më ngjanes për një orë nga burime dyshimta smirit, bëkon e asmirët, qartë. Edan Jo, A dhe ajo qogjua, duke qenë se çdo çdo çdo shikim një komuni e dhënë. Pas këtij kaporitë treguese, kën e ka mallkuar Allahu xhallahu x. Këta katër persona Allahu na rujt. Këto ngjinoan të vaja, la'na Allah man La zabaha li ghayri Allah. Allah e ka mallkuar atë, icili ther qurban jo në emër të Allahut. Ther për dikë tjetër poshtë Allah, për Allahun xhallahu xalahu. Ka ashtu më ngodë të ndoja. Dhon Kull inë në salati, wa nusuki, lillah, wa mahjajja, wa më mati, lillah i rabbel alemin, thuaj, namazi jam, kurban jam, tash, vjen kurban bajra me afer, kurban i, Allah unasht, për Allahun ashtë, zë banë më thejë për kërkanë, njerë së thejnë ka një për filan vore, filan e vlijajja, së thejët për të kurban, thejët për hirtë Allah, në gjelalu, nuk gudzënë më thejë kafrë, në më në tasë kujtë, Pos nëmën të latë, se vapin, një do mi adhon tani, tasaj therje, për shambull, babës ti, dekun, nonës, dikujt piti njerëzve, këtër dhe që se vapin. Ama mi akushtu therjen, nëmën në dikujt më vop, pos nëmën të latë, kjo është, nga më ka të madhënoj, kjo është, gjuna, i madhë, është, shirkë. ka shirkë, që se ka mërën, ka gjuna të madhënoj shirkë, që të dhe ka madhë kupe i gamberi, sotë sanë, E ka malkua Allah të që i therë Li gajri Allah Jo për zotin gjelë në gjelalu Jo për hirtë Allah të azo gjelë Kësa therë është i badat A ne duhet të i kushtë Allah të vare kota E dyti që Allah e ka malkua është Mënsëra ka më në arë lard Kush e, Pa përfej për thimë të kli, të një spigoj Kush i vijë Këtë të rëzmën të rëzmën të rëzmën të rëzmën të rëzmën të rëzmën të rëzmë Për Njerëz përpara në Lozan. Edhe saqë përpara ka qenë shumë e rëndësishme. Ka pas shaja, çaj shtetin, to kë hapur edhe ka pas shaj. Kësaj rruga për Mekke, ekse rruga për përshëm kursimi Damask apo. Edhe njerëzit çajin që që ku ka pas të pushtur të, të prisht apo në shku edhe i kanë duat oseat. Mi devju njerëzit për mi plaçkit, për mi mashtru, kanë pas intereson kush i ndron këto shaja që në basë në nërimit e shenjave, devijuj njerëzit, e hu për në udhën, Allah i malkoftë. Se për bon në kështë e shiri? Për edhe të në vëzër, shenjët e rrugës, ndu njo mindë rrugë, që fa gjënoj madhë, po shenjët e rrugës për në heret mindë rrugë, që fa gjënoj ka? Se ka shenjën rrugë për me shku në ndu njo, ka shenja me shku në Prishtin, shenja me shku në Shkup, shenja me shkuun, stambol, Po, nëse ozi është çan xenet, sado ka çan xenet, kë yon çan xenet, kë nuk çan xenet, kë çan xhenam, koshaja në rrugë që i ka vendos kush, Allahu xhelalu ve me shpallje. Nëse dikush më ndrush çanet rrugës në tok, që dikush i ban 10 kilometra më shumë tek e fundit, edhe pa të mund të mbuktyn pikën filosofore për orientu, ama dikush ka bëur sherr. Ka thonë pegajmë me mallkimin e Allahut me ta. Pse e bën rond? Pse e bën sherr? Pse api hu, pse për njështë për njështë për njështë për njështë? pse njerëz mi hu, pse Ajë që për shambullë më thëtë, që kjo rruga për gjenet, ka më nëra kë gjenetit, për shambullë i ekë shajet, e ekë namazën, e ekë agjerimin, e ekë sadakan, e ekë haqën, ta që sa i shkot, në gjenet me shku, ku se kësën shajet në mazët, që di, ku se kësën shajet e agjerimit, haqët, s'ka shajet, ka do njerë që njët pa shajet, direkt, në pas shajet, më rinë të usë, ka tullë fa rrugë e kam të, Ndajnë ndryshimi i shenjeve, është nga mëkatë mëdhaja. Ndryshimi i orientimit njerëzë, që njerë me u qëriëntu në dunja është, nga mëkatë mëdhaja. Pas e kalon për e kamësëm, la'an Allahum men la'an e walidehi, qëto është e që në duke. Allah ka malkuar ataj cili, do më thonë, i malkon prën të ti, qësh i malkon njëri prën të vetë, ose i malkon direkt Allah në rujtë, do më thonë Nuk e furi fjallë trona për ta, ekse më rrënë kjo është nga më ka të më të më të noja. Ose bëhet se bep që me umalku për në të ti. Qish bëhet se bep me umalku për në bon, të ti? Bëhet se bepë furë me dushme, përshambull. Përshambull. Bëm qeq keq njerëzë i bëmë. Qeq pun, përsh, tra. Qe njerëzë dhe bëton nuk mundin më nalë me e shajt, dhe që të për shajt, të përshajt edhe babën nëse nën Ja, ja, ja, ja, ja vazhdojnë malkimit e fyrjeve edhe për tejtina, të baba të në tjepën. Pse? Ata jo që i rogë kaj malkimit ty një, se nështë kanë fajt ngratat e kanë në duku, ama ky mërgjuna, dy fisht, se është bësë e bebë dikush me malku për në tjepën, me volkeqë për ta. Ka njerë që të nëzë baba më notin grati, nona më notin, me edukuje me rritë, pa i shka një vidhë njerëzit, e rritë njerëzit, bon probleme, bon Vrani dikon një edhjek shpirët një këshjet e ti. Njështë pasaj që e mbënë, Allahu, Allahu ju më arroftë, ju më malkoftë, me qëka kërënje. Kusë e sebebë? Kjo e sebebë. Përne, Allah e malkoftë atë që i bëtë sebebë, më malko dikosh përshka këtija. Veshtë një prindë. Ose është malkon direkt, ose nga format e malkimit është, mja shajtë dikuj të prindë, e pastaj përmja kthy kthi ja shon përnde kthi javon edhe kjo gjë e madhe shon jashtë rrugës automatike sot më non e ai të nia ja kthën don ja ja ja ja don ja ja ja, ja fyu nonin aty po bëganiak don e pse ni fyu nonin aty pse pse ky e ka shojë nonin diku navon e ka fyt babën familjen e gjithë andaj është bosep e ka thon pegamë se kjo është vlojë mallkimit të lëndarëve edhe E katër të kushër të malkum, e fundet, le në lamin ava mu hadithen, Allah e malkov të atë i cili e stranë një kriminal. Njëri përshamull është kriminal, keqë bërës, edhe e mëshef. Ka bu keqë, e mëshef. E keqë në du të mëshef. E keqë në du të më dërzu në nërganë e duhra. Por me, me, me, me, me, me, me marë hak, mu zbatu të dresia. A që e mëshef kriminalin, ka bu keqë përshamull, edhe, Të ka në kaluamun kanë ndodhur kë konë peqanë nga qajen për shembull, një njeri ka bue krime, ka bue keq, ka bue gjithçka, edhe ka shku te filanfisi. Ka anmbroni për an an filanfisi nuk ka fluk, anmbroni kanë, ha de kanë. E ka mbrojt. Tani ata ka ka ndonë ka ka kanë, do zonë njërin. Ka sa dorzoim pa vroton. E humb lufta, kanë luftuar pa lidhje e u der xhak me mbrojtni kriminalin që ka pasur ndresa aktu me kush e çfarë puna. Anë kanë peqanson Allahu e mallkuqt kush e mbroj kriminalin. Njëçi apo ka kaç e vron? E mbroj për shembull, më jam lut, më jam lut zezat, më jam lut krimet, dëmtu viktimen, dëmtu me dëmtuar viktimën, me dëmtuar atë shqipo pa drejt. Ka sht ka zulum? Ka kaç? Normal. Kriminalin se do të më mbrojt, do të më mbrojë që më marr dënimin e meritum. Që ko mund të më jashtu diçka që s'ka pos ban, kjo është zulum. Mirëpo më mbrojt për më, mbulut këqen. Për mua zgjovlu denimen, që më rëndë për të keqen, kjo është e keqe. E kam merituar? Po më ndoshi meriton me drejtësi me të Zotit, me drejtësi tamam që është duhetse, po flas për ndonjë ndonjë lloj drejtësie që mund të jetë nëse padritsi, apo po flas në esencë, ka buqë, ka vrar, ka keq për duar, ka uzurpua, ka bëzu lëmë njerëzve. Apo kursem shef, e strehon e embron, mallkimin do të çuhet më tan. Po punë keqe kjo. A nekturen katër, domthonë, mëkate praktike që derët mbi vepruesit e mëkateve të tilla, Allah ndalë mallkimin, Allahu ta xogjë. E ndërtos sigurisht që ka ishte edhe, domthonë, mallkimi i prindërve. Prandaj Buhariu rahimullahu ka fol për këto dy kapituj që përmendëm, ka fol për e, mos respektin e prindërve, që është nga mëkatet më të mëdha, nuk është gjuna i vogël i thjesht, por nga janë më të mëdha dhe një nga format e mos respektit në prindërim është që u bo sebab me mallku prind njerzu bo sebab qe prind mi li vdu dikush lumi familja qe ka lumi nona shtrabo allah i mshiron ata prind qe kan rrite u bo sebab dikush mi vdu prind jo u bo sebab dikush me mallku prind me shojt prind teks me rrapa pra qe ka es fuem e respektit ne prinderva kur ti bo sebab qe dikush me dash prindet u familjen tone jo u bo sebab qe dikush ne udhbla me urrejta se me mallku pse pa shkaqte veprimeve te pa hiqshme te pa dashme qe uni bo f fmijë ty na Kjo është të që patëm në shimë me thonë përsaët, e varëzëm të utje me kaprinët e të tjera. Allahu Gjellë vë alë në adhash të respekt në së tjallët, në adhash të Allahu rahmet e belë qëtë. Allah në rrët nga malkimi, nga hidhrimi ti, e nga mundësoftë Allahu rahmet në ti gjithë mundë. Zote Shepu Blevt, As-Sallam ala Muhammadu ala Alihi wa s-Sahwe, s-Sallam ala s-Sallam ala këtëra.